Hej, avsnitt nummer sex av förlossningspodcasten med mig, Moa Gunnarstatter som har fått träffa Marielle den här gången som berättade om när hennes dotter föddes. Marielle är, ja, bor här i mina trakter, vi har barn på samma förskola. En trevlig kvinna eh, som berättade väldigt fint om när eh, Talila föddes. Eh. Varsågoda! 26 år. Har två barn. pluggar konst på en folkhögskola just nu. Har ett eget företag. Mm. Vad gör du i ditt företag? Jag är terapeut. Och så tog jag englar. En Fint blandning. Ja. Uh, har du alltid velat ha barn? Uh, jag minns inte att jag har haft en brinnande längtan efter det under mitt liv. Men jag har, jag har nog alltid velat ha det ändå. Mm. Har jag nog. Mm. Mm. Du var ganska ung när du fick ditt första barn, va? Ja, jag var något år över 20. Mm. Hur, var, hur var den graviditeten? Den graviditeten... Ja, det var första halvan var väldigt mycket illa mående kräktes Aha. nästan flera, flera gånger varje dag. Jag gick ner i vikt och sådär. Men efter, efter första halvan så var, jag mådde jättebra. Alltså jag jättebra. När jag inte mådde illa så mådde jag jättebra. Jag hade mycket energi och jag sov helt okej. Okay ja, Ja, men jag, kände, och jag kände mig väldigt full av liv och. Ja, så det var väldigt fint. Mm. Tänkte du mycket på förlossningen? Mm. Nej. Nej, inte särskilt mycket. Mm. Mm. Nej. Hade du några. Hade önskat du att förlossningen skulle bli på något speciellt sätt? Ja, jag ville ha en naturlig förlossning och jag ville föda hemma. Och jag ville ha min man Dana där som väldigt aktiv och jag ville att han skulle ta emot barnet när det kom också. Mm. Mm. Du, bodde, du bodde inte här då? Du bodde i Stockholm? Ja, då? precis. Och där, där funkar det med hemförlossningar? Finns ja. det någon. Vi fick ju betala. Ja. men eh, det fanns det var bara att välja och vraka mellan barnmorskor som gör hemförlossningar. Ja, visste du, ja, du visste såklart då i förväg vilken barnmorska du skulle ha. Ja, det var samma som jag gick till på MVC. Aha, i på det här alternativa MVC i Stockholm. Mm. Så var hon min barnmorska. Och så ville jag också ha henne som min barnmorska på förlossningen. Mm. Kändes det skönt? och Visste du då hela tiden att det var hon som skulle vara din? Ja, precis. Jag visste ju hela tiden. Och det var dels därför jag, jag ville ha den kontinuiteten. Ja. Först, jag började med en, en ute i Hjärna. Som var min kompis mamma. En kände barnmorska, Kirsten Nysted. Tror jag att hon heter. Okej, har inte hon skrivit någon? Hon bok? har skrivit böcker och... Ja. Mm. och liksom sådär. Hon är väldigt känd inom den världen. Mm. Men det var för jobbigt att resa dit. Mm, ja. Så att jag, jag åkte till Rosenlund istället och det gick lika bra det. Mm. Mm. Mm, jag, kan, ja, jag kan tänka mig att det är liksom en, en enormt skönt att veta vem som ska vara där och hjälpa en när man ska föda barn. Ja, absolut. Det det har ju funnits, en, det blir en kontinuitet och man hinner prata igenom det väldigt mycket om man vill det ja. med henne. Och hon hinner komma med en massa tips och råd och ja. saker att tänka på. Och hon hinner lära känna pappan också om, om han vill engagera sig. Så hon, ja. Det är en bra grej. Mm. Hur var slutet på graviditeten? Vad minns du från det? Ja, jag försökte hålla mig aktiv. Så mycket det gick jag cyklade in i det sista med min stora kula. Mm -hmm. mm. Ja. Och jag, jag, hade ju, jag kände mig så påfylld också av, av livet när jag, hade, när jag var gravid, och särskilt mot slutet då. Mm. Så det var en sån menar, tillfredsställelse att vara gravid. Mm. Och särskilt högravid. Liksom, det var en sån mm, härlig känsla i kroppen också. så att det var, Ja, men det var en njutning också. Ja, vad kul. Mm. Hur, hur började förlossningen? Ja, jag, jag, jag drog ju över tiden 14 dagar. Mm. Och den, några, några falsk... Falskalarm alarm där vi ringde barnmorskan mitt i natten och sådär. Men mm, den va, började. Vad, men vad spännande med falskalarmen? alarmer. Vad, ja. vad hände då? Fick du verka och sen slutade det? Ja, och så ringde vi och, och henne och trodde att det hade börjat. Och, ja. och så avtog det och jag samlade om och sådär. Det hände några nätter mm. mot slutet. Men sen den fjortonde natten så vaknade jag och kände och visste liksom utan till jul, att, att nu hade det kommit igång. Mm. Och det var ju väldigt spännande, första, första förlossningen så där. Så att då väckte jag Dina på en gång. Men han. <laughs> det var väldigt svårt att få liv i honom. Det var ju mitt i natten. <laughs> så när jag väl hade skakat honom till liv så bara stirrade han på mig han kände inte igen mig. Han visste inte var han var någonstans. Han förstod inte alls vad som hände. Han väcktes väl ur den djupaste, djupaste sömnen. Ja, borta. Ja, det tog, det tog jag vet inte, fem, tio minuter innan han var liksom fungerande. Hallå, vakna! Jag ska föda! Vänta... Oj oj oj han satt så på senkanten länge och sa oj oj oj oj <laughs> ja, men sen fick han ringa barnmorskan då och då timade vi då bad hon oss tajma verkarna mm. och då var det liksom ja men det var precis i början då av öppningsskedet. väl mm. kunde hon räkna ut. Så då sa hon att vi skulle ringa henne igen när verkarna var så si och så täta och så si och så långa. Jag minns inte hur det där ska vara. Men. Ja. Så då fick vi eh, klara oss själva mm. ganska länge. Hur kändes det då? Jo, det var. Det var skönt att vara hemma. Mm. Och jag kände jag kände, nog, jag kände en, en frihet. Liksom. Min syster var också där, Tara. Vi hade, vi hade planerat att hon skulle vara med och, och hjälpa till under förlossningen. Mm. I och med att jag skulle föda hemma så är det bra med någon extra mm. hjälpande hand. Mm. När kom hon dit då? Hon kom väl dit någon, en eller två dagar innan så hon, var, hon sov där då. Mm, hon var redan hos oss när det kom igång. Ah, okay. Så vi gick, jag, vi, det, jag och Dina, vi gick ner till köket från, upp från sovrummet. Och... När var det tror jag? Hade du varit vaken? Ja, men jag gick ner ganska snart. Mm. Efter kanske en halvtimme. Nej, vilken tid tror du att du vaknade där? Kan det ha varit ett, två timmar? Ja. Så ni gick liksom upp då bara en ja. stund efter? Mm. Ja. För jag, jag, ville, jag, jag gick runt och tog verkarna liksom, gåendes. Och jag satt i soffan och jag tog dem i soffan. och jag satte mig i köksfotöljen och tog några där. och gick där runt. Och... Mm. Ja, så där höll jag, höll jag på ganska länge. Och det gick, det gick bra i början. Det var nog en ganska lugn början. Mm. Efter ett tag kom Tara ut ur rummet där hon såg min syster då mm. hon började hjälpa till jag började ha så här värmekudde mm. och vattenflaska en fram och en bak mm. så de fick hålla turas som och hålla <laughs> mm. men sen började det trappas upp då efter några timmar mm. två timmar kanske och då började det bli svårt för mig att, att ta de där verkarna. Och då började jag ljuda ganska mycket. Jag är, jag är ju terapeut och jag jobbar mycket med andning och avslappning i terapin och har dansat mycket frigörande dans. Mm. Och, och har liksom tränat, det tränat i många år på det här med att följa kroppen och släppa intellektet och följa kroppens flöde egentligen. Jag tror att det var en väldigt bra förberedelse för att föda barn. Mm. Mm. Men då började jag, de blir så starka att jag, då började jag bräka. Och så vaknade vår hyresvärd av det. Och han bodde en trappa ner. i mm. Huset var väl ganska lyhört. Och tyckte att jag skulle sluta låta sådär. där. <laughs> men han, han är gammal och lite senil. Och <laughs> kom, han, kom, han, kom han och knackade han, på? Han liksom? knackade på och undrar vad det var som pågick och undrade om jag kunde vara tyst. typ. <laughs> Oj. Herregud. Vilken, vilken tid så kom han ungefär? Ja, men kanske fyra tiden ungefär. Uh -huh. mm. Så han var väl inte så glad över att bli väckt. Mitt i natten. Men mm. vad, när han fattade att du höll på att föda barn- hade han förståelse då? Eller? Alltså, jag, tror att, att han var ganska, jag tror att han blev ganska orolig helt enkelt. Mm. Att han ja, hade svårt att slappna av. att ja, men Hon födde barn och det bara låter henne vara ungefär. Mm. Han blev nog bara orolig och fick lite ångest bara. Mm. Ja. Men då gick jag in i duschen och duschade varmt och höll, höll duschstrålen på magen och ryggen kanske 45 minuter. Men det började kännas lite extremt att stå i duschen så mycket. Och det, det hjälpte jättemycket. Mm. Det hjälpte otroligt mycket. Men, men då gick vi ner till Rune och, Rune och frågade om vi kunde låna hans badkar. Mm. Och det hade vi gjort ganska mycket innan då förlossningen. Vi lånade hans badkar då och då. Mm. ja det gick bra så då satte jag mig där mm. och var där i några timmar är Rune förresten hyresvärden? ja mm. ja då var jag där i några timmar och, och Tara och Dina turades om och vara med mig och komma med dryck och mm. mat hallon jag. Mm. matades med hallon <skratt> Och sen kom barnmorskan då. Deina han, Jag tror att han började bli lite trött. Och han, han hade ju aldrig varit med om förlossning förut. Så han visste inte riktigt vad som hände. Han, han, så han kände sig väldigt lättad när hon kom då. Mm. Och då var jag i badkaret. Vad hände när barnmorskan kom då? Ja... Efter ett tag så gick jag upp. Hon, hon frågade hur det var. Och hon tog det ju väldigt lugnt. Så där pratade lite med Dana och Kolla att de matade mig. Hon, mm. var, hon var himla noga med att jag skulle få mat. Mm. Under hela förlossningen. Kanske för att hålla energin upp eller någonting. Mm. Men hon pratade om det hela tiden nästan. Eller ofta. Ja, vad spännande. Ja jag hade ingen lust att äta alls. Nej. Nej. Utan det var bara hallon som gick ner i princip. Ja, jag förstår det. Hallon? Hallon? <laughs> Åh, gud. Kollade hon någonting så här, undersökte hon dig någonting för att se om du var öppen? Mm, inte just då. Hon frågade om jag ville och jag sa att det behövdes inte just då. Men kanske efter en halvtimme så gick jag upp i badet. Mm. Och gick upp till hus, vårt, vår del av huset. Och, och efter ett tag så kollade hon hur öppen jag var. Mm. Och, och då minns jag att det var ganska nedslående hur få centimeter det var. Mm. Jag minns inte hur många det var. Men det kändes som att, oj, vad långt det är kvar. Mm. Så här har jag här har vi harvat i... Många, många timmar och så har det är inte hänt så mycket. Mm. <laughs> ja. Men jag vet inte, det kan det ha varit fyra, fyra, fem. Kände du dig helt <clears throat>, trygg hemma? Ja. Det gjorde jag ju. Jag, jag rörde på mig ganska mycket från det ena rummet till det andra och Mm. Vi, ha, vi hade hyresgäster i vår tur. En, en eller två. Mm. Just och de var borta. Ja. Under den tiden. Mm. De kanske inte ville vara där. Jag vet inte. <laughs> <laughs> vi sparkade inte ut dem. Men ja, de var inte där. Så att vi hade liksom huset för oss själva. Och jag kunde gå runt naken. Hela huset. Och. Mm. Vi spelade musik och hade tända ljus och, mm. ja. hade du täta verkar nej de jag tror att liksom det här öppningsskedet tog ganska lång tid mm. det såg jag minst det och att de, jag, jag han ofta somna emellan verkarna tog mm. min verk och sen somna jag och sen var... Mm. var du helt eh, i pauserna liksom kunde du var du helt opåverkad då eller kunde du slappna av? Och... Ja, jo men då kunde jag verkligen slappna av och mm. släppa taget och bara sjunka ner innan nästa verk kom. Mm. Alltså det var det var ju ganska det var rätt intressant för efter, efter någon timme eller några timmar så, så liksom kom jag på att jaha. Men det är det här som föda barn går ut på. För jag visste ju inte det innan jag skulle föda att. Att föda barn, det är verk och sen paus. Verk och paus. Det är det. Det, det, är, det. det är att föda barn. Och jag efter Hollywoodfilmer och sådär så trodde jag att det skulle vara något jättedramatiskt och kanske skulle jag råka ha sönder saker. Och liksom sådär. Men det var så totalt odramatiskt. Liksom. Verk och paus. Och filmförlossningar är ju verkligen... Har inte så mycket med verkligheten att göra. Nej. Nej. Mm. Nej, men det var väldigt skönt när barnmorskan Diane kom. Och när, att hon var där. För hon... Hon var en, en, liksom ett tryggt ankare under hela, hela förlossningen. Hela tiden som hon var där. Mm. Hon, hon kom och ofta så tryckte hon ena fingret emot pannan. Mm. Där och någon akupressurpunkt. Mm. Och sen em, roter, alltså cirkla med fingret då. Mm. Och det... I under, under verkarna. Och det gjorde det gjorde mycket för att jag skulle kunna ta verken. På något sätt. Så påminnde, påminnde hon om att andas ut. Och det gjorde hon då själv. Liksom. Och hon var så himla avslappnad. Och, och närvarande med mig. När, när hon var med mig under en verk. Mm. Och det var så himla skönt. Jag minns att. Vi hade ju sagt innan till Dian att, att vi ville att Dina skulle vara liksom, i första hand mitt stöd. Mm. Och att hon skulle mer finnas i periferin. Mm. Och, då, och det tog hon ju till sig och det lät hon, hon, lät oss, hon lät oss vara väldigt mycket. Mm. Men sen kan jag tänka efteråt att det hade varit, faktiskt varit skönt om hon hade varit med, med mig mer, mer aktiv hon mm. gjorde ju som vi hade mm. önskat oss. Mm. Och jag kanske inte uttryckte det där. Att ja, men jag vill ha det här istället. <laughs> <laughs> ja. För hon var, hon var så himla skön. Mm. Deina, han hade lite svårare att slappna av. Och, och vara, bara vara den där närvarande stödet. Mm. Utan han... Han kanske kände att han behövde göra något. Mm. Det behövde han ju inte alls göra. Man kan inte göra så mycket- när det är någon annan som ska föda barn. Nej. Nej. Men då gick vi upp. Vi gick upp och- efter ett tag så- blev lugnare, avtog verkarna lite grann och då sa det igen att jag skulle prova att, att sova en stund. Mm. I sängen. Och då sov jag och Deina en stund och jag kanske vaknade till lite av verkarna men de var inte så starka så jag kunde somna om igen sådär. Mm. Så jag sov inte så djupt men jag, jag sov kanske en kvart, en halvtimme. Mm. Och sen när jag vaknade så tror jag att, att det var då saker och ting accelererade. Mm. Och det började gå lite snabbare då. Jag satte mig upp i sängen och de blev liksom starka. De var starka och verkarna var starka. Och, och så skulle de försöka ge mig någonting att äta så de provade med, med nötter. Då tog jag en nöt och så kräktes jag. Mm. Och då, de säger väl att det, man kräks ofta när barnets huvud når, är det cervix eller... Är det inte de här knölarna? Ja, något sånt. Men då är, börjar man bli ganska öppen. Mm. Några centimeter kvar bara, mm. tror jag. inte ja, 6-7 centimeter, tror jag. Mm. Ja. Ja, jag är ingen expert. Nej. Jag vet inte. <laughs> ja. Men du vet du vad klockan var om vi ska försöka liksom få en tidsuppfattning? Ja, jag tror att igen kom vid åtta tiden mm. på morgonen. Så vi hade hållit på ganska länge själva. Och sen kanske jag vaknade till igen. Eller hon kanske kom tidigare sju och sen sju, halv åtta, och sen kanske jag somnade i sängen där vid halv nio och vaknade igen klockan nio. eller något sånt mm. ungefär. För jag, jag tror att jag födde, eller om det var, det kanske var lite senare. Jag tror att jag födde till slut vid två tiden. Mm. Och kristningen tog två timmar så. att... Ja, det var nog lite efter. Ja, tio kanske. Elva. Mm. Elva. Mm. Mm. Men det blev intensivare säger här då. Efter mm. tuppluran. Mm. Det började brassa på. Och det hjälpte mig att, att hålla mig rörlig. liksom Att jag inte fastnade i en och samma ställning särskilt länge. Utan när saker och ting började kännas för tradiga så sa hon, ja ah, men nu provar du att sitta upp och nej men nu går vi ner och sitter på toaletten ett tag tror jag att jag skulle göra mm. ja så gick vi upp igen och vi hade förberett ett rum där uppe på, längst upp ähm, med snedtak och väldigt mörkt och sådär och då gick vi in då när, när de första kristverkarna kom. Mm. Så gick jag in där. Och, och det kändes verkligen som att gå in i, i grottan eller in i under jorden när kristningen kryst, skulle komma igång. Aha. Eller när den kom igång. Ja, jag kände det direkt, direkt, alltså första kristverken kände jag direkt att nu är det bara att. Tuta på eller liksom. Nu är det bara. Trycka mm. på här. Mm. Det kände jag... Väldigt tydligt. Mm. Och då, då var det som att saker och ting inte spelade... Någon roll längre. Alltså jag brydde mig inte om det fanns... Tända ljus i rummet eller... Liksom jag brydde mig inte om, om något sånt alls utan... Inget yttre spelade någon nej. roll. Nej. Men att det var mörkt var väldigt skönt. Mm. Utan det var, jag liksom bara släppte taget och, och gick in i den där fasen. Liksom. Mm. Och det var det var ganska skönt. Och jag somnade Fortfarande så somnade jag emellan verkarna, mm. kristverkarna. Och Dana var, jag hängde på dina väldigt mycket. Jag hängde runt hans hals, med armarna runt hans hals och liksom gav min tyngd till honom. Stod ni upp då? Ja, ja. Mm. Och tryckte på. <laughs> och ju längre tid kristningen gick desto längre och, längre och längre ner kom vi. Först stod vi upp ganska upprätt. liksom. Mm. Men mot slutet så var vi. Mot slutet så vi kom längre och längre ner. Och mot slutet så var jag ändå på knä och nästan på alla fyra sådär. Mm. Jag hade ju haft någon bild om att jag skulle föda på huk. Mm. Och jag gjorde nästan det. Men det var... Ja, jag var nog lite mer upprätt. Mm. Eller, jag var med på alla fyra. Mm. När jag till slut skulle föda. Så min syster filmade och katten låg vid tröskeln. Och så om ingenting höll på att hända... Med. Ja, hon var så lugn. Och hon var med liksom. Hon var verkligen med. Och Diane var där. Och Dina var där. Och så spelade vi musik. Jordig, rytmisk musik. Som hjälpte mycket tror jag. Mm. Ja. Och sen när det började bli dags för mig att föda. när Jag, när, jag tror att Diane kanske kollade mig och kände att att det snart var dags. Så sa... Så, så, så, så ville jag plötsligt att, att jag skulle ta emot mm. barnet. Mm. Men, men det kändes för svårt. Själva, liksom fysiskt. Att samtidigt som man krystar att ha händerna lediga för att kunna ta emot barnet. Mm. Märkte jag då. Så då sa jag, men det är när du får ta... <laughs> Så då kom han liksom bakom mig. Ah. Och, och tog emot. Mm. Och jag trodde att hon fastnade med huvudet ute. Och kroppen. Och kroppen i. Mm. Och så började Diane bli lite orolig eller någonting och sa att där får, får du inte vara. Du får komma ut nu. så liksom tvingade hon mig och krysta. Mm. På, när nästa verk kom. För det var nog två verkar där, jag in, där det inte kom så särskilt stark impuls att krysta. Mm. Men då sa hon att, nej men du får, nu får du ta i. Mm. Men kroppen verkade tro att den redan hade gjort sitt jobb. Ja, liksom. ah, okej. Okay. För huvudet var ute. Och... Ja. Men så då tog jag i och, och då kom hon ut. Ja. Mm. Och Dina tog emot då? Och Dina tog emot. Mm. Vad... Vad hände, vad hände då liksom? Ja, jag såg ganska på en gång att det var en tjej. Ja. Uh. Men det tog kanske två minuter för Dana att se det. För han var liksom så upprymd. Jag tror att han höll i henne ett tag. Ja. Uh. Men sen såg han det liksom. Ah, it's a girl, it's a girl. Han var liksom helt lyxalig och helt bortom. Ah. <laughs> uh. Ja. Uh. Så kristade jag väl ut placentan. Jag la mig ner och kristade ut. Placentan. Jag blödde mycket kom jag ihåg nu. Att efter att hon kom ut så fick de hålla en skål under, under mig och som, som kanske var en liten Blod eller någonting som... mm. Ja, Jag blev liksom nyfiken på när man är hemförlossning. Vad var. var, var... Var du bara på golvet eller på en madrass? eller så. Alltså? Ja, jag var när jag födde så var jag på golvet. Jag flyttade ju. Jag hade ju hundra olika ställningar under förlossningens lopp. Men när jag födde så började först så jag upp och sen liksom kom jag längre och längre ner på, mot golvet. Men vi hade väl någon slags handdukar och så under oss. Mm. Och sen la jag mig med. med Talila i sängen ganska snart och hon fick hitta bröstet och hon försökte börja suga och sådär Hon föddes vid två tider ungefär Ja, ah, jag tror det, på eftermiddagen mm. Mm. Så det tog det, det, det tog runt 12-13 timmar mm. Mm. Det är ganska bra tid för en förstagångsföderska. Ja, jag tror att det ganska att det var strax under snittet. Ja. men det var liksom väldigt normalt. Ja. Tyckte mm. Du att det kändes som en bra tid? Ja. Alltså Tiden upplevs olika, så, anno, så annorlunda. Jag, jag är nog väldigt glad att jag han landade i de olika faserna. Ja. I, i allting. Jag, jag, jag, häng, jag, hann, jag hann med i alla olika skeden. Och, och dina han var med också. Ja. Det tror jag är superviktigt. Att man, fatt, att man på något vis hänger med. För, mm. att, för att det ska bli en positiv upplevelse. Mm. Det tror jag. Mm. Jo, så det var skönt. Men samtidigt så kändes det, om jag jämför då med nästa förlossning, som inte var som kanske bara var en timme kortare, mm. så kändes den här mycket längre. Mm -hmm. Den första kändes mycket längre. Mycket mer utdragen. Oh, alltså, <laughs> ja, det är spännande. Ja. Och mycket mer, äh, ja, på något sätt mycket mer plågsam också. Första? Ja. aha Mm. Spännande. Men du, smärtan och så, vad gjorde du mot den med den bada och duscha och värmekuddar? Ja, men det var det. Duscha, bada och sen värmekuddar som de hela tiden fick gå ner och värma på konstant. Sen fick de också hålla, slavarna fick hålla. Ja, men du provar inte någon akupunktur? Eller? Ja, hon höll ju just då just något finger emot pannan ganska långt ner. Ja. Och cirklade med fingret. Och när Dianne inte var där så tvingade jag Deina att göra det. Eller bad honom göra det då. Mm. Eller Tara när hon var där. Um, och, det, och sen var det ju liksom andas ut. Mm. Andas ut, släppa taget. Andas ut, släppa taget. Tänkte du aldrig så här Nej, skiter här och åker till ett sjukhus och tar en ryggbedömning. Nej, för det var liksom så långt ifrån hur jag hade förberett mig. Mm. Och det var liksom så långt ifrån kroppen på något sätt. Mm. Känner jag Jag kände mig... Jag ville vara nära kroppen. Och det, det var jag också. Jag ville samarbeta med kroppen. Och det, det gjorde jag. Jag, kände, jag, hade, jag hade liksom tillit hela vägen. Jag kände att men det här... Det här är helt, helt rätt. Helt på sin plats. Allting är på sin plats. Jag kände aldrig oro under förlossningen. Att oj, det kanske inte... Nej. det var skönt. Ja. Det är ju otroligt mm. coolt att inte... Och bara kunna vara hemma och känna sig trygg med det. Mm. mm. Verkligen. Men du, vad tänkte du om, alltså, vad tänkte du om förlossningen efteråt? Var du, var du nöjd med hur det hade blivit? Ja, jag var nog väldigt nöjd tror jag. Alltså det var lite jobbigt att jag hade blött så mycket på slutet och jag fick ganska många Fast mm. Fastän hon är snål med att sy så fick jag många styng. Mm. Och så hade jag väldigt lite ork ganska länge. Förrän jag tog hjärntabletter. Men själva förlossningen var jag nog väldigt nöjd med. Deina han hade varit lite väl hispig kanske. Han, han hade gärna fått vara lite lugnare. Men mm. Det var första gången för honom. Så det är inte så konstigt att det var... <laughs> Nej, verkligen inte. Men Tara, hon var ju också... Hon var ju ett otroligt stöd. Hon, hon tjänade i det tysta, liksom. Mm. Hon var inte alls påträngande. Och hon tog många jättefina bilder. Och hon filmade en hel del. Och mm. Sådär, så ni var... Fint. Hur är det? Har du tittat på det som hon filmade? Så? Ja, jag har ju tittat på själva slutet. Åh, oh, herregud. Ja. Uh -huh. Ska man titta på det verkligen? Eller är det lite som jag skulle våga? Nej, det var det var lite jobbigt. Uh -huh. Man ska nog vara i helt rätt stämning och ha ganska liksom privat och mörkt om man ska titta. Uh -huh. Gå in i någon slags ja, stämning först. Uh -huh. Inte bara göra det över frukost. Nej. <skratt> titta här. Och här är jag när jag föder ett barn ja. men ja, ändå jag ångrar att inte jag har filmat när jag har fött några barn alltså, det, det är så speciellt och det skulle vara roligt att se det på något vis utifrån för jag har bara min känsla inifrån ja. hur är det stäm, stämmer överens liksom, och ser det utifrån som känslan inifrån Ja, oh, nu var det så länge sedan när jag tittade på, faktiskt mm. på filmen. Men man ser ju hur intensivt det var. Mm. Jag kanske hade... I och med att jag var i det så mycket, jag gick liksom helt in i det. Så kanske jag inte var så medveten om hur intensivt det faktiskt var. Mm. Så nu när jag tittar på det och hör ljuden och sådär. Mm. De här primala urljuden så... Oj, det där var ju verkligen grej ja. uh -huh. men när jag var i det så kändes det ja men ja, det var ett flöde det kändes ju helt naturligt liksom och, ja efter det minst du var hur stor talila var så var hon väg där. hon var ba... alltså, jag är så dålig på siffror alltså, att komma ihåg just sånt här men hon var ba... En tjockis. Ja. Vad är snitt? Vad är normalt? Alltså, 3,5? Ja, typ. Ja, mellan 3,5. Runt 3,5. Jag tror att hon var, vägde 4,5. Ja. Och sen var hon normal lång. Kan det ha varit? 50? Ja, nästan. Liksom. Alltså 4,5 kilo? Jag tror det. Ja, stor. Men jag kan ha fel. Mm? Ja. Ja. <laughs> Då eh, behöver vi inte prata mer om det. <laughs> Men eh, vilken. Eh, hur, alltså du sa att du fick vänta i 14 dagar. Mm. Föddes son. Eh, alltså. 14 dagar över tiden, då. Ja. Ah. Mm. Då måste du ändå ha börjat blivit prata om såhär, ö, överburenhetskontroller och. Alltså sånt, det var inte det för att jag gick till det igen några dagar innan det. Kanske 11 12 dagar över tiden. Ja. Och då kollade hon faktiskt mig. Ja. Och då var jag lite öppen. Ja. Så de här falska larmen då, ja. de hade ju ändå gjort någonting. Ja. Så jag var lite öppen och hon sa att ja men hennes prognos var att även om det inte sätter igång i natt så kommer det sätta igång den där på, eller natten där på ja, något sånt, så ja. hon visste att det var igång att det var på gång. och då och hon, hon, hon misstänkte väl att det kunde ta några dagar innan det, verkligen var du öppen liksom två centimeter då eller tror du att det var mer, var det tre liksom? nej det var två, två. Mm. Mm. Mm. vad spännande det var jag också nämligen mm. när jag skulle få Frank. Men mm. han har inte riktigt komma igång ändå. Mm. Men ja, så jag har, varit, ja, ja, det, jag har varit nyfiken på med andra också. Hur länge man kan gå runt och vara öppen två mm. centimeter liksom. Men mm. innan det kommer igång känner jag mig nyfiken på. Mm. Ja, inget svar. Ingen aning. Ja. <laughs> uh, okej. Okay, så, det, så det kändes så här, som att uh. det, var, det skulle komma igång. Var du aldrig orolig att det inte skulle göra det? Nej. Nej, men jag... Nej, det var... Ja, men jag... Hon sa att jag var öppen och... Ja, du kände att... Men okej, det kommer... kommer sätta igång det här. Du verkar... du verkar inte ha funnits så mycket oro alls. liksom Varken i graviditet eller förlossning eller någonting. Nej. Nej jag har nog haft en, en väldigt tillit till uh, livet. Och till kroppen. Mm. Mm. Fantastiskt. Mm. Mm. Har du något tips till någon som ska föda ett barn? Tja, det är tusen tips. Mm. Men det är inte alls säkert att de passar. <här> Nej, det är det. Den som lyssnar. <här> Nej. Mm. Så jag, jag vet inte vad jag ska säga där faktiskt. Jag skulle nog säga att, att om att om det nu är så att det finns mycket oro och mycket rädsla och, och mycket hängups kring det här med förlossning särskilt. Mm. Att ta hjälp innan. Mm. Och kanske också liksom det här att, att bli vän med kroppen innan i förväg. Att... att ja men... Genom frigörande dans är otroligt bra. Eller yoga eller någon form av meditation där man andas mycket. Någonting som gör att man blir vän med kroppen och lär sig slappna av och släppa taget. Mm. Jag tror att man har väldigt nytta av det i förlossningen. Mm. Oavsett om man föder hemma eller på sjukhus. Mm. Sen skulle ju jag som är väldigt partisk I den frågan säger jag att om man, eh, om man ens kan tänka sig att kanske föda hemma så är det helt klart värt att prova. Mm. Mm. Mm. Om du skulle, alltså, om du skulle ska få till barn nu när du bor här, där det inte finns riktigt mm. samma möjligheter med att föda hemma. Och så. Eller skulle du försöka föda hemma om du skulle få ett barn nu också? Ja, om allt var normalt så skulle jag föda hemma. Men jag, jag uppskattar den här... Jag har haft väldigt mycket stöd av kontakt med erfarna hemförlossningsbarnmorskor. Ja. Så jag skulle antingen få hit en barnmorska på något sätt. Eller föda i Stockholm. Ja, just det. För, att, för mig är det värt att föda hemma. Mm. Att kanske vara i Stockholm några veckor. Liksom. Ja. Alltså jag, jag skulle nog offra en del för att kunna föda hemma. Jag förstår. Ja. Sen har jag hört att det kan vara hur bra som helst att föda på sjukhus också. men. Nej. Nej. Nej jag tycker det är synd att det inte är, för, alltså, är mer öppet med hemförlossningarna. Mm. Som här i kring och så. Mm. Det går liksom nästan inte. Eller... Mm. Det finns inte så stora möjligheter. Eller ja, vad vet jag. Jag har inte researchat det här ordentligt. Det är kanske fullt möjligt att det går. Men det är ju inte direkt. Det är ju inte direkt så att... Det är inte lika smidigt. Nej, det är inte det. Men vi har ju längre till. Eh, till sjukhus och sånt mm. också kanske. Det är med det att göra. Jag vet inte. Mm. Mm. Eh, ja, vad... Vad tror du? Har du, har du något mer som, som du tänker på att du vill berätta om din förlossning? Jag har ett till tips, kommer jag på. Mm? Mm. Shoot. Att när man, när man föder barn, att vara liksom helt självisk och, och inte vara det minsta rädd för att be om det man vill ha. Och det kan vara någonting som man inte alls har sett framför sig innan. Som jag när jag trodde att jag ville ha Dina där. Och sen hade det ju varit jätteskönt med det. Mm. Eller vad va som helst. Att bara be om det man vill ha. Och inte vara det minsta rädd för. För det. Mm. Stå upp för sig själv. Mm. Mm. mm. Och säga åt sin man också. Och ta det lite lugnt. <här> <här> Jag tror att det är många som blir stressade. Ja, eller så. Man får se åt sin man och andas. Och ta det lugnt. <laughs> andas ut. <laughs> ja. ja. Det var superbra tips. Mm. Mm. Nej, men annars. Det var ju ganska länge sedan så detaljerna har ju bleknat. Mm. Men det. Jag tyckte du kom ihåg. Mycket ändå, tycker jag. Mm. Mm. Det var en väldigt fin berättelse, tycker jag. Det var kul att höra. Mm, tack. Ja, om du inte har något mer att tillägga så kan vi runda av. Ja. Färdigt. Mm. Tack så jättemycket Maria. Tackar.